Okänd plats, vintern 2021. Avira nyligen lämnade ett liv i kriminalitet i Stockholm tillsammans med sin man. Men kort efter avhoppet misshandlar han henne och Avira placeras i skyddat boende. Det känns som att de skulle lägga in mig på ett sis typ. Men det är ju inte så där Det är för min säkerhet liksom. När domen mot mannen har fallit så får ni ett samtal. De packa ihop ditt rum, jag det snart inom 50 så flyttar du. Och jag packade inte ens mina saker utan jag bara drog ner dem i svarta sopsäckar. Nu står hon i en ny lägenhet, i en ny stad, med nytt namn och ett helt nytt liv. Petri Krim, idag omskyddade boenden och Aviras nya identitet. Jag heter Viktor Alden Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Ja det är väl Lisa, idag så ska vi återvända till ett ämne och vi ska också återvända till en person som var med tidigare. Dels handlar det här om att vara kvinna och delta i kriminalitet och lämna det sammanhanget men dels handlar det också om att vara utsatt för våld och kränkningar av närstående programmet vi gjorde i höstas om Avira blev ju ett av våra väldigt vällyssnade program hon lämnade ju tillsammans med sin man ett kriminellt nätverk i Stockholmsområdet med förhoppningen om att starta ett nytt liv med ny identitet på annan ort och hon berättade ju då hur de kunde gå lite under radan för polisen mm. i det här tidigare programmet vi gjort och att hon och hennes man både var ett liksom kärlekspar som levde ihop men att de också så begick brott tillsammans. Men hans våld mot henne- det satte ju stopp för det här fortsatta gemensamma livet- och det de hoppades skulle bli- ett helt nytt typ av liv. Och mäns våld mot kvinnor är ju tyvärr- ständigt närvarande i stora delar av samhället. Och Vira då kom det till en gräns- när hon till slut valde att själv medverka- i polisutredningen mot sin man. Och nyligen kom ju domen mot hennes man Karim. Kvinnor i eller- Nära kriminella nätverk. Mm. Då har vi ju pratat om tidigare att de är kanske inte osynliga men de blir ju inte lika uppmärksammade som männen. Det pågår ju också en ny studie om det här som polisen själva gör för att bättre förstå den här gruppen. Den blir tyvärr inte klar förrän senare i vår. Men vi börjar i historien med Avira där vi slutade senast. Då var hon och Karim fortfarande ett par på väg mot ett nytt liv tillsammans. Och som sagt namnen Avira och Karim det var vad vi kallar dem för. Det är inte deras riktiga namn. Och för att skydda Avira har vi även låtit en annan person läsa in hennes citat. Efter att paret lämnat Stockholm för en ny stad då lämnade de ju samtidigt vardagen i ett av Stockholms största territoriella nätverk. Ja, och det är en vardag som vi fick höra om i höstas i avsnitt två om Järva. Och till slut sa jag till honom. Alltså, vet du vad? Du får välja gatan eller mig. Han bara, gatan vinner alltid. När jag klickade på en så var jag en gangster. Du vet, såna här små pojkar säger så här. Ja, ah, jag ska bli gata. Ja, ah, jag ska göra pengar. Nej, jag valde att bli gangsterbitchfru. Från den dagen så... Ja, alltså, jag aldrig träffade en människa som jag har mig på. Så mycket som jag har förlita mig på honom. Där berättade jag vidare om ett ja, Bonnie Clyde-liknande nästan förhållande- som steg för steg började urarta. Han liksom förberedde mig typ. Och det gjorde ju bara att mitt tas för polisen blev ännu större. Jag har tagit hand om tjejerna och han har tagit hand om killarna och så. Vad man ska han göra? Slå en tjej eller? Ni. Om vänner och släktingar som sköts ihjäl- och hur stressen och pressen från livet som kriminell- det här det både på kroppen och på själen.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 till slut valde de tillsammans att lämna Stockholm då för ett nytt liv. De fick hjälp av avhopparverksamhet men tiden i den nya staden skulle bli allt annat än lycklig. Det här var ju ett förhållande som redan från början var rätt stormigt och innehöll en del våld. Och det här ska komma att spåra ur i den nya staden. Och det börjar med att Avira ringer polisen vid ett tillfälle under hösten. De griper Karim och en anmälan om misshandel upprättas. De går då isär, men Karim släpps- och han heller inte får kontaktförbud- så flyttar han efter ett tag tillbaka hem till Avira. Ja, men när jag fick avslag så tänkte jag typ- skitsamma, det kommer jag ännu inte leda någonstans. Och det här kanske är mitt öde. Jag ska väl leva med honom och förtjäna kanske inte bättre. Jag var lite så ja, oh, go with the flow och sånt. Dör jag så dör jag. Och en dag i vintras- då är Karim arg. Han säger att Avira har rotat bland hans grejer och tagit piller ifrån honom. Bråket eskalerar och eskalerar och larmsamtalet som kommer in det är rätt obehagligt att lyssna på. Man hör Avira gråta och det hon gör är att hon ringer två och så låtsas hon som att hon ringer sin pappa. Samtidigt så hör man ju Karim skrika i bakgrunden och... När man lyssnar på det här samtalet så har man nu larmoperatören, kopplar in polisen och hur de tillsammans med Avira hittar ett sätt att få fram den informationen som polisen behöver utan att avslöja att Avira pratar med larmoperatör. De ställer ju mycket frågor som hon egentligen bara behöver svara ja eller nej på som ger dem upplysningar så att de kan rycka ut och försöka stoppa det här helt enkelt. Och de rycker ut och på plats och hittar polisen Avira på toaletten. Hon är väldigt ont och bilderna från sjukhuset de är inte roliga att titta på. Hon har blåa tider på bägge ögonen och öronen är också skadade. Och sen är ju egentligen benarmar och även ryggen täckta av blåmärken och olika skador. Karim han grips direkt på platsen och häktas också senare. Och Avira hon tillbringar ju natten på sjukhus och sen åker hon till ett skyddat boende. Ja, jag var jätteskeptisk från början för liksom, när de sa att det var ett kollektiv och du kommer bo med andra tjejer tänkte jag bara nej, absolut inte. I mitt tänkte jag liksom, ja nu är det fullt med massa förorts och vi kommer hamna i tjafs och från olika sidor av stan och hela den här grejen. Men det var faktiskt inte så. Men jag minns att eh, när de hämtade mig så skakade jag så mycket att bältet vibrerade. Jag minns att jag sa till han som körde mig att om någon håller på att tjafsa med mig så kommer jag hugga dem. Och sa han bara, jaha men alla knivarna är inlåsta så då får du ju be i personalen hämta en kniv Jag tänkte kanske inte så mycket under resan dit men Sen när vi började rulla ut staden och, och lämna liksom själva staden och kom ut till utkanten så såg jag en stor byggnad Det kändes som att de skulle lägga in mig på ett cisboende typ Men det är ju inte så där. Det, alltså, det är för min säkerhet liksom och de här månaderna i skyddat boende de har ju varit mentalt väldigt tuffa. Hon har behövt bryta i princip med alla och knappt ens ha kontakt med sin familj. Under tiden som vad man kan säga aktiv kriminell då fanns det ju aldrig på kartan egentligen att man skulle samarbeta och prata med polisen om något egentligen. Men under utredningen om våldet som Karim då är utsatta för så berättar hon om vad han faktiskt har gjort mot henne. Och Karim han fortsätter ju sitta häktad, han omhäktas och efter några månaders utredning då börjar det närma sig rätta gång. Under den här tiden då har Avira hört av sig vid några tillfällen till dig. Vad har ni pratat om då? Hon har egentligen bara uppdaterat mig kring vad som har hänt och jag har märkt av att säkerhetsnivån kring hennes placering och kring hennes person, den har gått upp. Hon delar liksom inte med sig av någon information egentligen om något som skulle kunna visa på vilken del av landet hon är i eller någonting. Och det är då hon också berättar det här med att hon har fått bryta helt med familj och alla vänner under en period. Ni har ju träffats en gång tidigare innan det här hände men nu har ni bara haft kontakt över telefon också. Exakt, och vi bestämde då att hon får höra av sig när hon vill under, ja, under hela den här processen och att vi ska försöka ge en bild av hur det är att uppleva en sån här väldigt tung process inifrån. Och dagen innan rättegången ska starta då ringer hon upp igen. Ja, jag har blod i typ två veckor så jag åkte inte till sjukhuset och så frågade dem ja, lever du under stress? Jag bara no shit, ja det gör jag. Det står ju skyddad identitet med mitt band, jag är liksom skyddsplacerad. Man diagnostiserar henne med magsår, man skriver ut ett recept och skickar tillbaka henne till boendet. Och när man bor så här som jag bor så är man ju väldigt begränsad med liksom allt möjligt. Och det du har det är ju sig Red bull och skitmat. Så jag är tillbaka i den jävla Red bull -ruschen. Jag är så smal. Och ni som hört avsnittet om Järva vet ju att vi pratade om under den mest stressiga delen när de sålde droger, att hon bara drack Red bull hela dagarna och gick ner jättemycket i vikt. Och den här stressen under vintern, den tär på kroppen. Ja men säkerhetsfolk som var här och pratade med mig och de bara... Ja, du ser lite blek ut så jag bara ur vägen så bara spydde jag bara blod. Så jag körde in med direkt till akuten och så gick de ner med en kamera och de bara dött magsår som gjort en spricka ner i magsäcken. Så de fick gå ner och bränna ihop det och jag var bara så borta. Det som sker på sjukhuset det är dagen innan vi pratar och alltså väldigt kort innan rättegången ska hållas. När jag vaknade så bara alltså jag måste hem. Och de bara, du ska inte hem, du ska vara kvar här. Jag bara, jag måste hem, jag har rättegång. Jag måste ju mentalt förbereda mig. Så dels allt det här fysiska krånglet, dels en väldigt speciell, emotionell situation där hon då bryter med en person som, även om då Avira berättar att de har haft det bråkigt innan också, det har varit rätt stökigt, så har de ändå varit extremt tajta och nära under ett antal år. Ja, men så den fysiska hälsan, den är ju lite som den är och... Men för övrigt ser väl en berg- i Jag kan ju få världens psykbryt och ligga och gråta på golvet- för att jag saknar dem och sen kan jag bli jättearg på honom. Och där vi är nu, det är att hon är skyddsplacerad- via polisens enhet för brottsoffer och personsäkerhet- som kallas för BOPs. Hon väntar på att bli flyttad till ännu en ny stad- och till och med gå så långt att hon skulle byta namn- och till och med byta personnummer. Sen kommer liksom den här chocken. Shit, är jag verkligen skyddsplacerad av BOPs- det har gått så långt att vi sitter här och skickar in en ansökan om att byta namn och personnummer. Vi ska gå in lite på hur de som arbetar med den här typen av säkerhetsinsatser som Avira fått hur det ser ut. Men innan dess så ska vi prata om hur... Polisens säkerhetsärenden egentligen startas. Och till vår hjälp har vi Susanne Gosenius- som är samordnare för brottsoffer- och personsäkerhetssektionen i Polisregion Syd. Vi får in skyddsärenden till brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten. Det är som så att alla som tar upp en anmälan, alla poliser på platsen och anmälningsupptagare, de markerar det i vårt anmälningssystem vid vissa förprogrammerade integritetskränkande brott. När de tycker att här är påkallat för lite extra stöd och skydd. Här kan det föreligga en hotbild. När en polis har gjort en sån här markering då kommer BOPs in inom 24 timmar och gör en mer omfattande riskbedömning. Och Det är sen då den som styr vilka åtgärder som kan bli aktuella i det speciella ärendet eller specifika ärendet. Och då har vi en verktygslåda som är ganska så, en ganska stor verktygslåda- Enligt Susanne så har den här verktygslådan då utvecklats rätt mycket de senaste åren. Det kan handla om skyddad identitet, det kan också handla om placering till skyddat boende som i Aviras fall. Det kan vara kontaktförbud, det kan vara kontaktförbud med, med, med elektronisk övervakning, alltså att man sätter en fotboja på hotaktören. Och det är ett verktyg som polisen äger. Och just det med att olika verktyg, att de hanteras av olika aktörer och myndigheter, det kan ju bli lite av ett problem. Skatteverket har ju till exempel hand om skyddade personuppgifter och även då ännu mer allvarliga formen av det, så att man får en helt ny identitet, det som Avira kommer få. Och vår allra största utmaning skulle jag vilja säga är skyddade boenden, för det är det kommunerna som ska tillhandahålla. Och om kommunerna inte kan tillhandahålla såna här skyddade boenden eller göra en annan bedömning av risken än vad BOPs har gjort, då blir det ju, minst sagt kan man säga, en utmaning. Mm. För det är ju socialtjänsten som har en skyldighet att tillhandahålla skyddade boenden. Det gör ju inte polisen. Så därför kan det vara väldigt varierat med vilka åtgärder vi kan erbjuda för att det beror helt enkelt på vilken kommun man befinner sig i när man utsätts för ett brott. Men det totala antalet platser i skyddat boende de har ökat, i alla fall för några av grupperna som blir utsatta för hot och våld. Men det har blivit mycket bättre när det gäller kvinnor och barn. Men mm. män och skyddade boenden, där har vi fortfarande en jättestor utmaning. Det kan ju vara ett skyddssärende med någon som är en, en målsägande i grov organiserad brottslighet och är ung man. Då är det svårt. Och för att få till platser för alla grupper jämnt fördelat i hela landet, det är ju såklart då en utmaning. Det är väldigt svårt att angripa det för att vi har ju en socialtjänstlag som säger att kommunerna ska ha skyddade boenden. Men vi har också kommunalt självstyre som gör att det är lite svårt att angripa om de inte har skyddade boenden. En förebyggande åtgärd för att skydda kvinnor, framförallt då de som riskerar våld från en tidigare partner eller annan närstående, det är att ta hjälp av elektronisk fotboja och kontaktförbud mer. Där behövs det enligt Susanne Gossenius mer samarbete mellan polis och åklagare som är de som liksom äger den frågan. För vi har verktyget på plats. Vi har möjlighet att boja personer som begår brott mot kontaktförbud. Vi har tekniken på plats, men vi tillämpar inte. I tillräckligt stor utsträckning. Ja, men det är okunskap. Och trots att vi har haft lagstiftningen på plats sedan 2011. Vi ska tillbaka till Avira, för hon blev ju skyddsplacerad. Mm. Och lite mer om hur det har funkat då i praktiken. Det ska vi prata mer om senare. Men det blev ju också en rättegång mot Karim. Mm. Han blev åtalad. Och den här rättegången den pågick i ett par dagar- och du var ju där. Hur var stämningen? Ja, det är lite speciellt. vi är ju med på länk med sitt målsägande beträde. Och jag är egentligen den enda åhöraren i en ganska liten sal när den här förhandlingen startar- det finns tre kriminalvårdare, de har alla koll på Karim och det börjar med att åklagare och försvaret drar igång med sina sakframställningar. Vi kommer inte spela upp något från förhandlingarna för att försöka hålla den här historien så anonym som möjligt för att skydda Vira. Men det startar med larmsamtalen och som vi redan har berättat så är de väldigt starka. Man hör Vira prata och hur de låter väldigt upprörd och skärrad. Sen går åklagaren igenom bevisningen från deras håll och sen är det försvarets tur. Och försvaret verkar ju ha en rätt annorlunda bild än den som åklagaren har lagt fram om hur Avira har blivit misshandlad. Jag har försvaret håller en väldigt lång sak framställan under förmiddagen, det drar ut på tiden och försvaret bygger mycket på att det ska vara Avira som varit våldsam till att börja med. Och för att visa på det här så har Karim bland annat inkommit med ett helt gäng mot motanmälningar om både våld och hot och det ska utspelas under de senaste åren. För att försöka visa på att det är faktiskt han som har haft anledning att vara rädd och det är han som har blivit slagen. Men alla de här anmälningarna de har ju lagts ner innan förhandlingarna börjar. I lunchpausen så har Avira fortfarande inte fått vittna och hon ringer upp mig. Och jag märker direkt att försvarens taktik att måla upp dem som lite lika goda kolsupar är det här att hon har varit väldigt hotfull mot Karim genom åren och att Avira då i förlängningen överdriver våldet hon har blivit utsatt för. Försvaret ser ju ganska rakt ut att de anser att de kan bevisa att Avira inte talar sanning. Alltså jag har ändå varit på ett gäng rättegångar men jag har aldrig hört någon säga att någon ljuger. Och jag var ändå förberedd på det men man börjar ändå tvila på sig själv nästan Och det är en ilska som byggs upp Och ska du sitta och säga till mig att nej det var inte så allvarligt Under förhandlingarna så ser man ju då Avira och hennes målsägande beträde på en stor skärm Hon ser från början väldigt samlad och ganska sammanbiten ut Men larmsamtalen då i åklagarens sakframförställan som spelas upp Det får ju nog kastas tillbaka i tiden Ja men jag bröt ihop totalt Mitt målsägande beträdes att du klappar mig under bordet Avira och hennes målsägande beträde- de är ju då inte på plats i salen- men hur mycket ser hon av Karim? Det har ju gått några månader sedan hon träffade honom senast. Ja, inte så mycket. Hon kan egentligen bara se vad en riktad kamera visar- och det är regel åklagaren eller försvararen- eller domaren, beroende på vem som pratar- ehm. Men hon kan se Karim när han leds in i bojer- och även när han leds ut i bojer. Och även om det då är en person som Avira berättar utsatt henne- för misshandel, en misshandel som gjorde henne livrädd- så har hon ju fortfarande någon slags känsla för honom- också med tanke på deras tidigare liv ihop. Ja, men det känns som att någon har dött. Som att bevittna sin bästa väns död. Alla andra gånger som har fått bojer på sig innan- så har jag krigat för honom. Och nu är det jag som har satt honom där. Jag kan inte släppa det- men han är en förlorad själ och jag kan inte hjälpa honom. Sen hålls det ju förhör med henne under eftermiddagen. Jag har ju lyssnat på det här och det tas en del pauser och ställs mm. också en del krångliga frågor. Hur var det att lyssna på det där på plats? Ja, det är ju nästan två timmar långt och det blir rätt stökigt. Både åklagare och försvararna har ganska svårt att hålla att säga, kronologin i huvudet. Det är ju två olika tillfällen som hon ska berätta om. Det är ganska långa berättelser. Avira själv måste ibland avbryta dem- för att liksom försöka få klarhet- om hon ska svara på en fråga från deras håll- eller om hon ska möta ett påstående- eller vad de vill att hon ska göra. Och ju längre det går- desto mer berörd märker jag att hon blir. Jag har ju pratat om det här ganska många gånger- med både psykologer och poliser- men det blev en så tydlig situation där vi satt där. Karim satt för första gången och lyssnade på mig. Han har väl läst för uppen, men jag skulle berätta min upplevelse med ord- och han fick höra mig- så alltså, jag bröt ihop. Det var, ja, men det var för mycket känslor. Förhandlingen blir som sagt rätt långdragen- och de behöver pausa för att vi ska orka kunna prata. Det är väldigt mycket tårar under en period. Alltså, jag kunde inte andas. Jag fick inte fram ett enda ord. Jag hörde tisslande och tasslande- och, och jag blev stressad och bara- shit, är det är ingen som tror på mig- Tänk om jag berättar det här och inte låter trovärdig ja, det, det var en blandning av sorg, stress och nervositet det blir ju ytterligare en dag i rätten. Förhandlingen tas upp igen veckan efter och då dyker också upp ett nytt vittnesmål från en person som hördes under utredningen men nu vill lämna ytterligare information om att det är Avira som har varit aggressiv och våldsam i relationen. Det här vittnet lämnar väldigt detaljerade uppgifter då som stämmer överens med den information om gamla skador som Karim har berättat om. Och vittnet har ju blivit förhör tidigare under utredningen och då har ju vittnet lämnat ganska allmänna uppgifter. Och nu kommer ju vittnet istället med väldigt detaljerade uppgifter som man kan säga backar upp Karims version på ett sätt. Och Karims version ska vi få höra för det blir hans tur att bli förhörd och han förnekar ju att han använt det övervåld som de här bilderna ändå skvallrar om. Han menar att Aviras version är helt fel och att det varit han som behövt vara rädd och att han har utsatts för våld. Ja, men man känner ju så intryckt i ett hörn typ. Och alla mobbare står och bara skriker på en. Och jag jag känner mig utsatt. Jag frågade också Avira hur det kom med sig att det inte är några andra i salen under de här första dagarna. Min mamma och pappa vi var ju livrädda för honom. Och de ville ju i början att jag skulle dra tillbaka anmälan. De har ju frågat om jag ville att de skulle vara i salen. Men jag sa nej för att jag vet att, det skulle... Alltså, jag vet att de skulle tycka att det var jobbigt att jag berättade så himla mycket jag får ju stöd från dem, men stödet från boendet och mina försvar är ju större. Jag är skyddad, men familjen är ju rädd. Aviras fall det är ett av ungefär 34 000 brottsmisstankar som registrerades som brott i parrelation i åklagarmyndighetens statistik för 2021. Det låg på ungefär samma nivå 2020. Och i brott i parrelation då ingår ju våldsbrott som mm. den misshandel då som Avira var utsatt för. Det ingår även brott mot frihet och frid som till exempel olaga hot och också sexualbrott. Och av de här 34 000 brottsmisstankarna då ledde ungefär 20% procent till att någon blev lagförd under förra året. Och en och samma person kan ju då också ha dömts för flera brottsmisstankar. Det är alltså ett brott lika med en brottsmisstanke. Och exakt hur vanlig eller ovanliga Vira är utifrån hennes rätt speciella situation med att båda varit del i kriminalitet och att vara brottsoffer för våld i nära relation det är lite svårt att veta. Det är ju inte riktigt så att polisen har någon statistik över det eller att kvinnojourer bockar i en gängruta i ett formulär när man tar emot ett fall. Verkligen inte. Men enligt Maria Jonsson, kurator och samordnare på Alla kvinnors hus samtalsmottagning i Stockholm då händer det att våldsutövare som de får höra berättelser om ingår i kriminella nätverk eller gäng. Men samtidigt är det här ovanligt. Jag skulle vilja säga så här, de, de flesta personer som är utöver våld är ju helt vanliga personer. De flesta är inte kriminella om man säger så. Utan det är personer med vanliga liv, vanliga jobb som, som lever liksom inom ramarna i samhället. Sen är det såklart att vi träffar personer som har blivit utsatta också av, av någon som är kriminell eller grovt kriminell det är klart att det förekommer man brukar ju prata om en normaliseringsprocess när det gäller våld i nära relation. Mm. Och det behöver ju inte heller alltid handla om fysiskt våld utan det kan ju vara psykiskt våld eller hot. Och den här normaliseringsprocessen den går i korthet ut på att hot och våld långsamt blir en naturlig del av vardagen. Att det blir en så pass vanlig del av livet att man inte ens tänker på det längre. Mm. Och det ser enligt Maria Jonsson förmodligen inte annorlunda ut för en person som Avira. Det är en, förmodligen varit en liknande normaliseringsprocess för henne. Nej, det skulle jag väl inte säga att den ser annorlunda ut. Men i och med att våld alltid normaliseras med tiden så kan det ju... Alltså vi kan ju ibland träffa personer som lever med en, en stor hotbild. Och vi kan tänka att, oj den här personen borde verkligen vara rädd. Men hon är inte särskilt rädd för att hon är så normaliserad. Hon är så van, och lever med det här och det, det, det kanske förekommer våld runt omkring henne. Det kanske finns vapen till exempel. Och det är en del av vardagen så att man, man reagerar inte på samma sätt. Det kan också leda till att man tycker att det inte är så farligt och att man har, jag har koll på det här. Jag klarar det. Jag kan hantera det här. Och man då kanske drar sig för att blanda in myndigheter. Man drar sig för att söka hjälp. Det finns ju också en risk att en anmälan av våld och kränkningar skulle göra att även andra brott upptäcks av polisen och att det blir ytterligare ett hinder för att kvinnan ska anmäla. Ja, det, det är ju absolut en, en komponent i det, absolut. Att sådär, men jag vill inte förstöra för min partner. Sådär, att man är lite medberoende i det och försöker skydda sin partner från att ja, åka dit för även andra brott. Det kan ju också se annorlunda ut när hon väl lämnar jämfört med när vad ska man säga, en vanlig person lämnar en våldsam relation. Det är väl framförallt att konsekvenserna kan se, se annorlunda ut för, för personer som blir utsatt då. Det handlar inte om en person att hålla sig undan från. Det handlar inte om att en person utgör hotbilden utan det kan vara ett helt nätverk. Och det kan ju också handla om ett mycket större våldskapital, att det, att det finns vapen till exempel- och det kan ju handla om också så stor geografisk spridning. Att det kan vara svårt kanske att hitta en plats där nätverket inte har koll så att säga. Vi hörde ju tidigare Susanne Gosenius inom polisen berätta om Ja, olika nivåer av verktyg för att skydda personer med en hotbild mot sig som Avira. De insatser som Avira får del av, att först skyddsplaceras och sen helt enkelt ja, försvinna mm. kan man säga. Byta stad, få nytt namn, personnummer. Det är ju väldigt ovanligt. Och vi har fått prata med två personer som jobbar med den här typen av rätt komplicerade säkerhetsfall. De arbetar för ett privat företag som bistår polisen när de behöver hjälp att skyddsplacera personer. De heter Johanna och Fredrik och vi väljer att inte nämna vad företaget heter eller vart i Sverige de arbetar för de vill inte dra onödigt mycket uppmärksamhet till sig. Majoriteten av deras fall, de kommer i alla fall från socialtjänsten men de har märkt att fler och fler uppdrag kommer från polisen. Därför att de i stor grad har upptäckt att de har inte har tillräckliga resurser för att ge det stöd som behövs i en skyddsinsats. De flesta som kommer till dem, de är som Avira. En kvinna som blivit utsatt för våld och samtidigt har en hotbild mot sig. Och resurserna som de kan erbjuda, de är väldigt blandade. Det är inte bara ett gäng gamla livvakter och tidigare poliser som har hand om säkerhetsarrangemang. Det är också socionomer och terapeuter. Och de arbetar i team för att hjälpa till med alla delarna i att byta liv på det här sättet. Men det som händer från början, det är ju att man möts upp av sin säkerhetssamordnare och och man, Vi börjar ju tillsammans göra en in, behovsinventering kring både stöd och skydd. Och alla de här personerna, de är en del då i att hjälpa att möta de olika utmaningar som det innebär att lämna sitt vanliga liv. Det viktigaste är ju att vi har tillräcklig kunskap att möta personer där de är. Att förstå våldets konsekvenser, mekanismer... Och vad det gör med en skyddspersons tillvaro innan man bryter upp och under tiden man bryter upp? Säkerhetsarbetet vi delar vi in i olika faser. Du har en akut fas och du har en, en, ska säga, en normaliseringsfas och en långsiktig fas. Det är i tre delar där det finns olika behov. Och i den akuta fasen när vi då får in ett ärende då behöver vi ju freda skyddspersonen från fortsatt eh, våldsutövning egentligen. Då. Så då separerar man skyddspersonen från det här akuta hotet. Sen inleder man det långsiktiga arbetet med nya rutiner. Men säkerhet handlar ju inte bara om liksom skottsäkra glasrutor och hur man rör sig på stan. Mycket av tiden tillbringar man ju också på... Nätet, och det kräver ju också sina rutiner. Men vi behöver ju också identifiera andra sårbarheter som är digital spårbarhet. Vi pratar om digital nollning där man idag egentligen lämnar väldigt mycket digitala spår på väldigt många olika sätt. Avira fick sin placering på skyddsboende via polisens grupp Våld i nära relationer. Det kallas ofta för VIR. Och även via BOPs då, som Susanne Gosenius jobbar med och som vi berättade om tidigare. Och Avira berättar att hon var ju rätt skeptisk till den början men nu, nu har hon verkligen liksom landat i den här processen. Ja, men jag har jättebra stöd från Virenheten nu. Och de har ju kontinuerlig kontakt med, med mitt boende och jag är fått en psykolog och deras säkerhetsåtgärder är ju skitbra. Du vet, mina fönster... Är skottsäkra i mitt rum? Alltså man kan ju läsa jättemycket om folk som hamnar på så här skitboenden. Men det gäller ju verkligen att ligga i. Och jag var ganska bestämd. Det tror jag att andra tjejer borde tänka på också. För att jag har ju hört skräckhistorier om skyddade boenden. Och att det bara är sunkigt och massa crackheads. Men det behöver inte vara så. Alltså här är allt säkert. När man går in i bilarna. De öppnar dörrarna. Alla bilarna har skottsäkra fönster. Alltså det är koder. Man tilltals inte med sitt namn, ingen vet liksom, vad jag heter här förutom bobs och säkerhetspersonal. När man åker till läkaren, åker man med två bilar där en ska missleda. Det är liksom jätte, jätte säkra. Jag känner mig typ som en kändis. Fredrik som jobbar med den som liknar Aviras, han berättar att efter då den här första riskbedömningen, då skapar man en riskhantering. Och det finns då en generell riskhantering, den funkar för de allra flesta fallen, men i vissa fall så sätter man upp en individuell riskhantering. Jag berättade om Aviras historia från det här sjukhusbesöket, om hur man åker med två bilar till ett sjukhus för att missleda om någon skulle följa efter. Det är ett exempel på just den individuella anpassningen eller riskhantering utifrån de individuella behoven. Och där det finns en ökad risk, en, en förhöjd risk för att någonting ska kunna då, ska kunna komma till platsen eller befinna sig där. Och att den långsiktiga planen går så långt som att man byter namn, personnummer och så vidare, som i Javiras fall, det säger Fredrik är väldigt ovanligt. Men även om man gör mindre ingripande förändringar så kan det kantas av ganska stor påverkan på vardagen man gör förändringar, att man har skapat en uppdiktad bakgrundshistoria som, som blir den nya livsberättelsen så att säga. Och till exempel det att man får en ny bakgrundshistoria när man lämnar. Det är något som man börjar med att liksom prata om och hantera ganska tidigt i en skyddsplacering. Att leva med en ny historia gör man ju från början hos oss, tänker jag. De, de skyddsåtgärderna vi tar vi ju från början. Det är inte så att man börjar på nytt när vi släpper utan det har man ju övat på och känner sig trygg i när skyddsinsatsen hos oss har slutats. Och både Johanna och Fredrik de tycker att den här processen som man går igenom i en skyddsplacering det är mer en slags inresa än vad det är ett administrativt beslut. Att få hjälp till skydd och en livsstilförändring är inte bara en ny bostad och en ny ort utan det handlar om... Att, att äh, få en insikt om si, si, sitt skyddsbehov och förmågan att hantera det. Det handlar om att bygga upp en ny tillvaro. Du, du, du har möjlighet till egen försörjning. Och det handlar också om att bygga upp ett äh, nytt socialt nätverk och ett liv någon annanstans. Så att bara flytta någon från den ena platsen till den andra, det är, liksom inte, äh, det är inte den, den kvalitativa lösningen på ett komplext problem. För ett tag sedan så kom domen mot Karim. Den landade på nästan ett års fängelse för två fall av misshandel mot Avira. Han blev också kvar i häktet efter avslutad förhandling och kommer förmodligen sitta där tills han börjar avtjäna fängelsestraffet om det inte blir någon ändring i en eventuell hovrättsprocess då. Och Karim han förnekar ju också att han har begått någon misshandel mot Avira även om han medger att han har kunnat putta henne vid ett tillfälle. De vittnen som han kallat som vittnade om att Karim varit utsatt för misshandel snarare än att det är han som har slagit Avira förtar inte bevisvärdet av Aviras uppgifter enligt tingsrätten. Man bedömer helt enkelt henne som mer trovärdig och att hennes version tillsammans med teknisk bevisning och andra vittnen kan läggas till grund för att döma honom. Samtidigt så åtalade ju åklagaren Karin för två fall av grov misshandel och ville att han skulle dömas till två års fängelse, medan Tingsrätten bedömde det som misshandel av normalgraden. Det är också anledningen till att straffet landade på knappt hälften av det som åklagaren yrkade på. Ja, men det känns som ett svek från samhället, alltså 100 procent. Jag har liksom läst domen och de tror ju mig, men jag får inte bekräftelsen som jag ville ha domen. Och det är så här systemet ser ut. Man drar av häktningstiden och så sitter man två tredjedelar. Så när det står tio månader så kändes det bara som att jag gjorde allt det här i onödan. Hela processen, flytta, hemliga uppgifter, inte träffa min familj, inte träffa vänner. Jag vet inte ens vart jag ska, vart jag ska bo sen. Alltså, vem är jag ens? Jag är liksom... Ja men jag har ju typ glömt bort mig själv. Folk kanske läser fuppen och... Jag ser bilderna och läser mina förhör- men de fattar ju inte hur mycket jobb som har legat bakom allt det här. Ja, men det känns som att jag fick en dom istället för han. För när jag läser domen så kändes det som att han blev fri- och jag blev dömd. Och när rättegången är över så inleds nästa steg i er säkerhetsarbete. De har ju gått igenom nu att jag ska få så affinerade uppgifter- så jag ska på ett möte nu och bestämma mitt nya namn- och jag har fått min nya stad- och det är ju rätt speciellt det här att när man väl får beskedet att man ska byta stad igen och att man eventuellt ska bli en annan person. Jag frågade, ja hur känns det? Jag vet inte, alltså jag har ju inte landat i det riktigt. Det är ju så mycket hela tiden och de kanske, det kanske landar mer efter mitt möte med dem. Och när du får så affinerade uppgifter så får du ju liksom en bakgrundshistoria Som du kommer liksom använda på dina nya arbetsplatser och sånt Och det gör mig lite rädd Och då ska jag typ gå runt och ljuga för hela världen Tänk dig när jag har flyttat och jag blir jättenära med någon kompis på ett jobb Och hon kommer aldrig veta vem jag är egentligen Jag menar, jag kommer vara den här som jag säger till henne att jag är Men jag vet ju att hon kommer leva i en lögn och att känna den här oron inför att lära känna världen och människor på nytt med ny historia, det är ju vanligt enligt Johanna då, som jobbar med den här typen av frågor. Men Det är ju jättevanliga tankar. Ehm. Och, och att, gör, att göra ett sånt där uppbrott med en, en påtagligt och hög hotbild gör ju, alltså, innebär ju en massa saker som man måste avstå ifrån. Ehm. Så är det. Så inte ett, ett liv efter uppbrottet blir ju inte detsamma som innan. Så det gäller ju att hitta de saker som faktiskt är bra i efter uppbrottet. Och bygga på dem och, och liksom känna motivation i det. Maria Jonsson på Alla kvinnors hus i Stockholm hon påpekar att det är viktigt att bearbeta det man varit med om. Och att man ska vara medveten om vad våld kan göra med en människa. Jag tror det är viktigt att komma ihåg hur våldet påverkar den här utsatta personen. Vare sig det är en eller flera. Vad det gör med, med en person som, som blir normaliserad på det här sättet. Och som dagligen måste förhålla sig till våldet. Hoten. Och när man vill gå vidare med sitt liv. Att man inte är fri att kunna välja som man vill. Utan du måste... Kanske under lång, lång, lång tid framåt. Tänka säkerhet och strategier i allt du gör. Och utöver ett säkerhetstänk som ständigt behöver vara närvarande- så påverkar såklart också annat som ens självkänsla. Att leva med rädsla hela tiden. Det är klart att det gör saker med en. Självkänslan, identiteten. Många vi träffar bär på mycket skuld. Skuld och skamkänslor. Att man tror kanske att man har någon, någon sorts- Åtminstone en ansvar i det. Det är också en, en, en komponent i våldet att skuldbelägga. Så att man kanske har levt under många år och fått höra att man förtjänade eller att det var ditt fel. Och om du inte hade varit si och så så hade det här aldrig hänt. Och det kan, ju, det kan ju hänga kvar. Det kan ju ligga kvar som en rest långt efter att man har brutit också. Så det är viktigt att man får hjälp att jobba med det. Och sen för några dagar sen så ringer vi dig upp igen. Ja, men jag har dragit, jag pratade med min närande samordnare och sa att jag inte orkar bo så här längre. Jag orkar inte bo kollektivt. Hon sa, att jag ringer upp dig om 20 minuter. Och hon ringer upp efter 20 minuter och säger, packa din väskan, nu, drar vi? Jag bara, vad? Hon bara, packade ihop ditt rum, jag hämtar dig snart, inom 50 minuter så flyttar du. Och jag packade inte ens mina saker utan jag bara drog ner dem i svarta sopsäckar. Satte mig i bilen och hon förklarade vart det ligger och hur lägenheten ser ut och... Vad jag behöver liksom gå igenom. Ja, men vi kommer fram och hon öppnade dörren och jag fick sitta med en ny kontaktperson. Ehm, ja, men de förklarar bara så här, bara för att du bor själv så betyder det att du ska leva haj all. Jag ska liksom fortsätta tänka på vad jag gör. Hon har lite svårt att sätta ord på vilka förväntningar hon har och hur de första dagarna har liksom känts. Men det har varit ensamt. Och jag frågar hur det känns nu när hon har liksom bytt namn och stad- och på ett sätt gå runt i en ny människas lägenhet. Ja, men alltså, jag vet inte, jag känner ju inte henne. Jag vet ju inte ens var hon är. Jag tänker att när jag börjar jobba- och liksom måste börja presentera mig på nytt- och hålla mig till ja, ny bakgrundshistoria- då kanske det kommer slå mig mer. Alltså Nu känner jag mig mer som en förvirrad liten fågel- som är ja, men typ som är instängd i en lägenhet som bara försöker ta sig ur. Men om den här fågeln tas ut- då är det ju Avira som tas ut. Och det går ju inte, för hon finns inte. Alltså, det är så... Det är så jävla konstigt. Du har lyssnat på Peter Krim- om skyddade boenden och Aviras nya identitet. Om du har tankar och synpunkter på programmet eller förslag på ämnen eller fall som vi borde ta upp, hör jättegärna av dig. Vi finns på p och på 073 461 2915. Vi finns också på Signal och Whatsapp med det numret. Vi finns också på Insta där vi heter Peter Och på fredagar, fredag morgon, då lägger vi ut en nyhetsuppdatering som vi kallar veckan. Med det som har varit de lite större krimfallen under veckan.